Я пишався тільки одним – тим, що в дитинстві я був солістом українського республіканського хору телебачення і радіо. От такої. З'їли? От чи багато, скажіть мені, серед ваших знайомих людей – які б дерли свої дитячі горлянки, випискуючи соло у такому видатному хорі. Не думаю, що натовп. Но один може і нашкребеться. І цілком можливо, що цей, самий один, я і є. Звісно, я не міг втримувати в собі ці гордощі. Щоразу, коли я випивав, чи просто хотів причарувати людей, особливо жінок, я відразу казав, що був солістом цього хору. Моя дружина, до речі, дуже цим перейнялася. Вона думала, що в хорі наволоч не тримали. Теж мені жіноча логіка. А якщо у наволочі непоганий голос... Утім, як завжди на пиятиках, знаходилися люди, котрим украй було необхідно, щоб я заспівав. «Стасе, сонце, заспівай нам про сигнальщиків гарністів!» «Стасе, давай затягнемо!» «На медведя я, друзя! На медведя я, друзя!» Потім обов'язково наближалась якась упевнена в собі сирена і пристрасна шепотіла. «Стасе, слухай, ну, заспівай мені хоча б, товариш пам'ять!» І притискалися до мене грудьми чи стегнами, чи торкалися пальчиками мого преса. Вони не розуміли простої, як на мене, речі. Професіонал не мусить так недбало ставитися до свого таланту. Він не повинен ліворуч та праворуч розкидатися своїми здібностями. Якщо мені не довелося стати професійним співаком, то немає сенсу розважати цей п'янючий натовп. Я був над усім цим. Люди по-різному реагували на підставу для моїх гордощів. Деякі мої приятелі, як тільки мене бачили, починали наспівувати – Спой мне песню, перепелка, перепелочка, раз голка, два голка, будет елочка, раз дощечка, два дощечка, будет лесенка, раз славечка, два словечка, будет песенка. А ще один мій приятель зізнався, що тільки-но бачив мене, в його голові одразу починали лунати пісні нашого піонерсько-комсомольського минулого. І це настільки складно було зупинити і не заспівати в голос, що він почав втрачати уважність до моїх розповідей, тому що думав тільки про одне – аби це не вирвалося на простір. А він боявся мене образити. І за це я люблю свого друга. Можу собі уявити, як це складно водночас намагатися зрозуміти, в чому проблема, яку ми порушували під час бесіди, не версти дурницю відповідь, якщо в голові твоїй тим часом надривається Йосип Кобзон. «Ету пісню запіває, молодьож, молодьож, ету пісню не задушиш, не уб'єш, не уб'єш». От зараз спробував зробити таке, і мені схотілося одного – «Голосно заволати». А... У принципі, я сам усвідомив, як ця моя гордість могла дістати людей. Усвідомив тільки після того, як стрів Олега Галька. Галько теж мав привід для гордощів. У дитинстві він займався художнім читанням. Тому, коли він розмовляв, у мене було таке відчуття, що хтось поруч увімкнув приймач. Історію про злякану бабусю та грецькі горіхи в його роті я чув взагалі неймовірну кількість разів. А ще в нього була настільки рівна спина, що її можна було успішно використовувати як лінійку. От якби вам конче потрібно було виміряти щось із приблизною довжиною до 170 см, а під рукою нема нічого придатного, крім Олега Галька, ви могли спокійно зробити всі потрібні заміри за допомогою цієї світлої постаті. Я вже не кажу про те, що Галько завжди нас правив. Шпиняв за невірні наголоси та корчив пику щоразу, як хтось помилявся у вживанні слів. Як у галька з художнім читанням, так і в мене з хором пов'язано багато спогадів. Ну, принаймні, про один із них, з вашого дозволу чи без, я розповім. Бо кортить. А може, і ви мене трохи краще зрозумієте, якщо вислухаєте мою історію про красуню Софію Ротару. Або про те, що треба добряче подумати, перш ніж пхати щось в руки дітлахам. У дитинстві мені дуже подобалася Софія Ротару. Ну, можливо, тому, що вона була схожа на нашу сусідку, тітку Ганну, зовнішності якої заздрила мати, із якою матір зраджував батько. Вона була красуня. Вона співала. У неї було оригінальне, як на мене, ім'я. У неї не було жодного шансу мені не сподобатися. Варто сказати, що Софія, незважаючи на аспект у вигляді сусідки Ганни, була кумиром усієї нашої родини ще з часів Червоної рути яку, як відомо, годі вже й шукати вечорами. Тому коли я дізнався, що мені доведеться співати в хорі, підспівуючи самі ротару на концерті, а потім ще й танцювати,